Capitolul 7. 4. Ierarhia Biserica este trupul lui Hristos, el fiind capul. Acest trup este format numai din mădulare vii, urmașai lui Hristos, născut din nou, care seamănă cu el și care îl mărturisesc cu viața și cu vorba. Și după cum mădularile unui trup au fiecare o slujbă, tot așa și mădularele trupului lui Hristos, toate au slujbă. Mădularele trupului lui Hristos se numesc între oaltă frați. Niciunul nu este mai mare decât celălalt. Împarații neamurilor domnesc peste ele, și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic, și cel ce cărmuiește ca cel ce slujește. Luca 22 25-26. Așa ne învață Domnul Isus. Toți sunt egali pentru că toți sunt smeriți, iar Duhul Sfânt care împarte daruri celor smeriți prin această împărțire, face rânduială în adunare. Întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. 1 Corinten 12, 28 Așa lucrează Duhul Sfânt în noul așezământ. Farar. Și acest nou așezământ s-a început în toată deplinătatea lui în ziua Cinzecimii. Aceasta n-a fost o consacrare exclusivă pentru o preoție specială, n-a fost o ridicare deosebită la gradul unui apostolat mărginit, aceasta a fost o consacrare a întregii biserici, a bărbaților, femeilor și copiilor ei, Consacrare într-o aceea ca ei toți să fie popor ales preoție împărătească Încheia citatul din Viața și Opera Sfântului Apostol Pavel, volumul 1 de Farar. În Cartea Faptele Apostolilor și în tot Noul Testament se vorbește despre o rânduială în adunări așezată de apostoli Este vorba în primul rând de prezbiteri, ca având rol important Presbiter înseamnă bătrân, înaintat în vârstă în mediul iudaic din Ierusalim, acești prezbiteri formau prin analogia cu bătrânii poporului iudeu o categorie de creștini respectați pentru vârsta, înțelepciunea și credința lor. Celelalte adunări creștine erau organizate asemănător, conducerea locală o exercitau organele puse de apostoli, prezbiteri, episcopi și diaconi, încheia citatul din Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Presbiter paranteză bătrân, diacon, paranteză slujitor și episcop, paranteză supraveghetor Iată cele trei numiri care le întrebuințau apostolii atunci când era vorba să facă rânduială în adunare Atât prezbiterii cât și diaconii și episcopii erau aleși de apostoli sau de alți credincioși bătrâni și întăriți prin punerea mâinilor cu trecerea timpului când cu numărului de credincioși s-au complicat îndatoririle de slujbă, prin necesitate a trebuit să se facă împărțirea acestor îndatoriri între deosebitele clase de slujitori ai bisericii, parantezaia adunării, și astfel s-a alcătuit ierarhia nou-testamentală cu cele trei trepte ale ei. Împărțirea s-a produs treptat după cerințele împrejurărilor. Încheia citatul din Lopuhin, Istoria Biblică, vol. 6, Istoria Bisericii Universale, vol. 1 Ținem să atragem atenția că odată cu împărțirea acestor îndatoriri, prin această mică deschizătură a intrat vrășmașul în cetatea frăției, firea veche și-a găsit mediul, s-a renunțat la rânduiala Duhului Sfânt și treptat treptat și-a făcut loc rânduiala omului. Aceeași puterea Duhului care ținea ordine și disciplină între puținii credincioși de la început putea să țină ordine și rânduială și când numărul credincioșilor a crescut. Fie puțini, fie mulți, cei născuți din nou sunt ușor de condus pentru că conducerea vine dinăuntru, Duhul Sfânt este în inima fiecăruia. Rânduiala din afară reflectă rânduiala dinăuntru inimile puse în rânduială de Duhul Sfânt înăuntru, vor fi în rânduială și în afară. Aici trebuie căutată cauza tuturor neorânduielilor în adunări. La început, treptele acestea, paranteză deaconi, prezbiteri, episcopi, nu se delimitau riguros între ele, așa că episcopii adesea săvârșeau slujbe care alcătuiau proprietatea prezbiterilor și din cauza aceasta însăși numirea de episcop și presbiter. Nu aveau însemnătatea riguros tehnică ceea ce avea să se statornicească mai pe urmă. Încheia citatul din Lopuhi în Istoria Biblică, volumul 6. Sfântul Ioan Gură de Aur susține la această părere în întâi la întâi, la Epistola către filipeni, citat din Iustin Moisescu, ierarhia bisericească în epoca apostolilor. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur zice... Nu ai dascăl virtuos, dar ai pe adevăratul dascăl, pe singurul care trebuie al chemat chema dascăl, citat din omilia 13-a la epistola către filipeni. Dovadă că nici apostolii nu făceau deosebire între aceste așa numite trepte în citim în faptele apostolilor 20 cu 17. Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Tot despre acești prezbiteri citim la versetul 28 Luați seama, dar la voi înși vă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi. Deci, episcop și prezbiteri era același lucru Alteori se amintește numai de episcop și diaconi Și interesant, nu vorbește despre episcopul unei adunări sau prezbiterul unei adunări Ci de episcopi și prezbiteri Citește Filipeniu 1 cu 1 Ceea ce ne arată luminos că o adunare, indiferent de numărul credincioșilor, avea mai mulți supraveghetori. citat-o din Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Duhul Sfânt în mod special a rânduit așa pentru că știa că unul singur putea să ajungă pe terenul luciferic al mândriei și al încrederii în sine. Totuși, la scurt timp după moartea apostolilor, viața de comuniune evanghelică a adunărilor, a început să se strice. Cei mai vechi scritori creștini ucenici ai apostolilor chiar, cum este de pildă Policarp, în epistola sa către filipeni, amintește de presbiteri și diaconi, ca cei ce supraveghează adunarea, citat din Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volumul 1. Ignatie, în epistolele sale, amintește unele lucruri în legătură cu ierarhia, Vezi unele persoane mai însemnate în istoria bisericii. Iustin Martirul, ca toți ceilalți de pe vremea lui, recunoștea preoția generală a tuturor creștinilor sub conducerea Marelui Preot Hristos, citat din dialogul cu iudeul Trifon. Farar, ca supravie ghetoria adunării amintește pe presbiter și diacon, citat din Viața și Opera Sfinților Părinți, volum 1. Dar nu numai bărbații aveau datoria să supravegheze. În adunările mici unde nu erau bărbați, paranteză așa cum era cazul cu Lidia paranteză faptele apostolului 16, 13 și 14, femeile erau prezbitere și diaconițe. Diaconițe erau și în adunările mai mari, citește roman 16:1. cu 1. Prezbitere au existat în biserică până în secolul al IV-lea, iar diaconițe până în secolul al XI-lea, citat din Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 1. În secolul al IV-lea, sinodul din Laodiceea, prin canonul XI, interzice a se mai așeza în biserică prezbitere, adică întâi stătătoare, întrucât deveniseră prea mândre și iubitoare de agoniseală, citat din preot profesor Liviu Stan, Societățile religioase în Biserica Veche, studii teologice numărul 12 din 1956. Dacă acesta este motivul îndepărtării femeilor din slujba de prezbiter, atunci de ce nu se îndepărtează și bărbații? Lor le este îngăduit să fie mândri și lacomi? Vorbind despre bătrânii care supravegheau adunarea, Tertulian în Demonog 12 zice Oare mirenii nu sunt preoți? Este scris, El ne-a făcut pe noi de asemenea împărăție și preoța lui Dumnezeu. Noi doar suntem preoți, căci El ne-a făcut pe noi preoți. Încheia citatul din Farar, Viața și opera Sfinților Părinți, volumul 1. În ce privește învățătura, nu era numai o persoană care predica, nici chiar ceata bătrânilor nu monopoliza aceasta, ci unul sau altul din membrii comunității, înzestrat cu un anumit dar, paranteză cu vreo descoperire, se adresa celor adunați cu cuvânt de învățătură. Mai târziu aceasta a devenit treaba căpeteniilor, încheia citatul din Farar, primele zile ale creștinismului, volum 1. Căpetenii sau tagmă aliasă paranteză în grecește, cliros, în românește, cler, datează din secolul al doilea când a început să se facă deosebire între cei care conduc în adunare și cei care ascultă mai târziu s-a numit ierarhia, adică ceata sfințită și ceata învățătoare încheia citatul din Eusebiu Popovici Istoria Bisericii Universale volumul 1 Liviu Stan spune preoția nu conferă vreo putere specială de a predica Încheia citatul din Mirenii în biserică. Teodor Popescu. Clerul nu avea nici prerogativa exclusivă a predicii, nici cel puțin un privilegiu al ei deosebitor de laici, la întrucât funcția lui principală nu era cea de învățătură, ci cea liturgică, pastorală și administrativă. Încheia citatul din Didascalii, pagina 30, București, 1932. Împărțirea poporului în cler și mireni, paranteză la aici, este de natură satanică, pentru că în trupul lui Hristos nu există despărțire. Satana a despărțit făpturile oamenii. Domnul Iisus Hristos le-a strâns într-un singur trup. Ioan 11, cu 52 Sublineat singur trup În chip mai vădit, ierarhia a început să se observe abia în secolul al treilea. Ciprian, care a trăit în acel timp, este socotit părintele ierarhiei. El era din părinți păgâni și a moștenit o avere mare de la ei. Aceste împrejurări datorează el întrucâtva ridicarea sa repede la rangul de episcop de Cartagina, citat din Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți. Totuși el era un om credincios și a căutat prin aceasta, după părerea lui, să ajute biserica, iar pe om să-l facă doar un slujitor smerit. Pentru a nu se da ocazie ca preotul sau episcopul să se îngânfe, în cartea sa, Mărturii contra iudeilor, scrie capitolul intitulat Nu trebuie să ne sculăm când vine episcopul sau prezbiterul. Citat din Farar, Viața și opera Sfinților Părinți, Volumul 1. Cuvântul părinte nu se întrebuința pe vremea aceea. El are o evoluție interesantă, cu un înțeles din ce în ce mai complicat, care i s-a atribuit cu timpul. Însă-și termenul patrologie, paranteză patros înseamnă părinte și logos înseamnă cuvânt, a apărut de-abia în secolul al XVII-lea, citat din Ioan Coman patrologie. Cu cât timpul trecea, autoritatea și vaza episcopului Romei, paranteză și a ierarhiei în general, Sprijinite pe tradiție A crescut necontenit Citat din Istoria Bisericii Universale volumul 1 Nu numai episcopul Romei Ci toți episcopii și întreaga ierarhie A devenit tot mai autoritară Tot mai despărțită de masa credincioșilor De altfel nici credincioșii Nu mai erau acei frați Deslegați de tot ce lumesc Așa cum erau pe vremea apostolilor Biserica a cucerit lumea pe din afară dar și lumea a cucerit biserica pe dinăuntru. Atribuțiile clerului au crescut, numele și funcția treptelor ierarhice s-au precizat. Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Astfel, în secolul 4, organizația episcopală s-a declarat ca dogmă, citat Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2 iar episcopii au obținut drepturi din partea statului asupra preoților cât și a credincioșilor. Citat din Popovici, Istoria Bisericii Universale, vol. 2 Papa și-a luat titlul de Pontific, paranteză, Pontifex Maximus și Sumus, după modele antice, păgâne, citat din Georgescu, Istoria Bisericii Universale. Împăratul Constantin a făcut multe favoruri clerului, între care și scutirea de justiția civilă. Episcopii erau judecați numai de sinod, citat Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2, și li s-a dat dreptul ca ei înșiși să judece ceea ce credeau de cuvință, fără să țină cont de justiție, citat Sozomen, Istoria Bisericească. Tot împăratul Constantin a introdus în armată preoți care mergeau în mijlocul soldaților pe front, citat din Sozomen, Istoria bisericească. Setea după mărire se făcea tot mai mare, și pentru potolirea ei, clerul și, îndeosebire, episcopii nu se dădeau în lături de la nimic. Destul de timpuriu s-a și teoria despre primatul papal, secolul al v în Biserica Apusiană, citat Popovici, Istoria Bisericii Universale, Volumul I. Se poate spune fără rezervă că jumătate din istoria bisericii. O ocupă cearta episcopilor pentru mărire. Dacă istoricul Sozomen pentru vremea lui, secolul V, a observat aceasta, cu atât mai mult se poate vedea din timpul evului mediu până în prezent, culminând cu anul 1870, când s-a proclamat infailibilitatea papei, paranteză, adică neputința de a greși în chestiuni de dogme. Iată ce scrie Sozomen căci trebuie să se știe că episcopii certându-se între ei asupra dogmelor lui Arie și asupra altora, au scris celor ce erau de credința lor, au ținut sinoade, au hotărât ce le-a plăcut și adesea au condamnat pe acei ce nu erau de părerea lor, fără să îi fie ascultat. Ei au făcut tot posibilul spre a trage de partea lor pe împărați și pe cei mari ai Imperiului, ei au adunat scrierile ce se întocmiseră în favoarea lor, și-au înlăturat pe acelea ce le erau potrivnice, lucru ce tămâne greșit negreșit mult descoperirii adevărului. Încheia citat din Sozomen, istoria bisericească. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că termenii diacon, preot sau episcop nu existau în primele zile ale bisericii. Sfântul Grigorie, teologul, scrie, abaterea de la egalitate înseamnă nedreptate. Încheia citatul. În trupul lui Hristos nu este ierarhie. Cum să fie ierarhie între mădularele unui trup? Teodoret al Cirului spune la fel. Revista Ortodoxia numărul 3, 182. Singurul termen amintit în faptele apostolor 11 cu 30 cu sens specific creștin este cel de prezbiter. Citat din Revista Ortodoxia numărul 382. Dreptele preoției, paranteză ierarhia, nu sunt amintite în cartea Învățătura celor 12 apostoli, cea mai veche carte după Noul Testament, citat din scrierile părinților apostolici. Fiindcă s-a amintit de mai multe ori de Învățătura celor 12 apostoli, numit și simbolul apostolic, redă mai jos ce scriu câțiva teologi. Simbolul apostolic este o schemă a învățăturii creștină pusă pe seama apostolilor din pricina vechimii ei, e socotită cea mai veche scriere creștină după Noul Testament, se presupune a fi scrisă între anii 100-120. Textul păstrat nu prezintă nicio siguranță. Iată ce scrie un teolog ortodox, preot Coman, în această privință. Fără îndoială este destul de greu să reconstituim forma originală, autentică a simbolului de credință apostolic. Această formă s-a pierdut în chiar citatul patrologie, București 1956, editura Institutului Biblic și de misiune ortodoxă română. Istoricul latin al bisericii din Apus, Rufin, pe la anul 400, spune cel din tâi ca apostoli, înainte de a se împrăștia, au stabilit un scurt simbol, un scurt rezumat al învățăturilor lor, după care să cunoască pe adevărații lor ucenici. De aici provine simbolul cunoscut în apus cu numele, simbolul apostolic, și răspândit de Rufin. Acest simbol exprimă în 12 articole pe scurt credința în Dumnezeu între Ime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în întruparea Fiului lui Dumnezeu moartea, învierea, înălțarea a doua a lui la judecată precum și credința în biserică, în iertarea păcatelor și învierea morților scriitorii de mai târziu atribuie fiecărui apostol câte unul din cele 12 articole ale acestui simbol după cercetările unui teolog cristic Laurențiu Valia 1465 catolic canonic din Florența Simbolul apostolic nu aparține apostolilor. Din această pricină Valia a fost declarată eretic. Însă continuând cercetările, alți teologi au dat dreptate lui Valia. Astăzi e convingerea generală că simbolul zis apostolic, atât ca formă, cât și ca redactare, nu poate proveni de la apostoli. Citat din Istoria bisericească universală de Eusebiu Popovici, volumul 1, București 1925. Despre simbolul apostolic vezi și în drumătorul bisericesc, 1981, Cluj Puterea duhovnicească a părăsit încetul concetul creștinătatea, rămânând în locul ei puterea omului cu înțelepciunea și rangului Omul, pentru a-și liniști simțul religios și din lipsă de cunoștință, înclină tot mai mult și mai repede spre lucrurile văzute care izbesc privirea a umbla prin credință nu este lucru ușor. Numai o legătură directă cu Domnul prin Duhul Sfânt ușurează mersul prin credință. Omul firesc zice Haide, fă -ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Exod 32,1 Să ne alegem o căpetenie, numeri 14 4. Referitor la ierarhie, teolog ortodox Dărât Kamat Farahat scrie În Noul Testament observăm că termenul prezbiter desemna la început pe slujitorii bisericii, indiferent în ce treaptă se aflau. Termenii presbiter și episcop se foloseau amestecat, adică numind preoți pe episcop și episcopi pe preoți. Întrebuințarea un timp a termenilor episcop și prezbiter unul în locul celuilalt, Chiar dacă desemnau aceeași persoană, fiindcă terminologia s-a fixat ceva mai târziu în perioada post-apostolică. Faptul că preoții sunt numiți în scrierile apostolilor prezbiteri, paranteză prezbiteroi, întâlmăcire bătrâni, și nu preoți, paranteză iereis, nu înseamnă că treapta preoției era rezervată bătrânilor. Încheia citatul. Arhieria Mântuitorului Hristos în studii teologice numărul 5, 1987 Dr. Antonie Plămădeală, metropolitul Ardealului, zice Să luăm aminte, noi pregătim preoți pentru lumea de astăzi Nu pregătim preoți pentru o lume abstractă Ci pentru societatea noastră din vremea noastră Încheia citatul din îndrumătorul bisericesc, 1983 E limpede Preoții făcuți de oameni sunt pentru lumea de astăzi. Cei făcuți de Dumnezeu, paranteza Apocalipsa 5:10) sunt pentru Dumnezeu și sunt veșnici. Ei sunt trupului Hristos, iar Hristos nu are împărăția în lumea aceasta. Ioan 18 cu 36 Preotul Grigorie Pisculescu, cunoscut sub pseudonimul Gala Galaction, scria prin anii 1923-1924 dacă starea noastră bisericească nu se schimbă și fabricile oficiale urmează mai departe să ne confecționeze preoți, dascăl și episcopi, toată lumea iubitoare de Hristos se va duce după Teodor Popoiescu, după Comilescu și după alți revoluționari care se pregătesc în umbră. Încheia citatul. François Uvel, călugăr dominical, notează privitor la termenul laic Scrisoarea lui Clement este primul text creștin în care figurează cuvântul laicos. Laicii despre care este vorba aici sunt oameni care aparțin poporului lui Dumnezeu, dar care nu sunt nici preoți, nici leviți. Cuvântul laicos este foarte rar întâlnit în biserica primitivă înainte de secolul al III-lea. Citat de Cuen în Cartea Slujitorii în Biserică, București 1992, tipografia Societatea Evanghelică Română. Biserica lui Dumnezeu a fost împărțită în două, stăpânitori și stăpâniți, ceea ce este contrar celor spuse în Noul Testament. Unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Matei 23,8 Sfântul iangur de Aur susține și el ierarhia. Noi însă cu toții și preoți și laici, stăpânitori și stăpâniți, îl numim pe Dumnezeu Tată. Citat din comentariul la romani, Omilia 15 Domnul Isus nu s-a gândit niciodată să împartă poporul său răscumpărat în două, conducători și conduși Duhul Sfânt este cel care conduce, după cum în poporul lui Israel nu moise se conducea poporul prin pustie, ci norul și stâlpul de foc Rolul bătrânilor păstori este rolul bătrânilor unei familii, adică, pe baza experienței, călăuzesc familia sau administrează modul cel mai bun pentru a nu duce lipsă de nimic. Domnul Iisus spune despre Duhul Sfânt. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce al meu și vă va descoperi. Duhul adevărului are să vă călăuzească. în 16 cu 14 și 13 o observație foarte adevărată. Cu cât cineva e mai sus pe treptele ierarhiei bisericești, cu atât e mai puțin accesibil celor care au lipsă de serviciile, softurile și ajutorului. Audiențe, uși zăvorâte, săl de așteptare se găsesc în toate părțile. Încheia citatul din Ioan miclea: Oare așa a gândit Hristos? sau Evanghelii din Evanghelii? Blaj, 1943. Nu oamenii de pe pământ împart cu și ranguri semenilor lor, nici în timpul vieții, nici după moarte. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. 2. Timotei 2 ,19. Un scriitor, Valentin Silvestru, vorbind despre Ieronim, paranteză, Părinte Bisericesc, care a trăit între anii 340-420, i-a zis, Sfântul Ieronim. Un teolog ortodox, văzând lucrul acesta, a zis: Domnia sa, paranteză vorbea despre Silvestru, îi zice Sfântul Ieronim, făcându-l din colonel general, sfânt fiind considerat numai de romano-catolici. Distincția o facem numai noi, ortodoxii, ceva mai exigenți decât catolicii. Citat din telegraful român. Numărul 4142 42 1988 Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, rubrica Semnalăm Sfântul Grigorie de Nazians, unul dintre cei mai mari teologi ai secolei al IV-lea, dacă nu chiar cel mai mare, într-un anumit sens scrie Nu știam că trebuie să mă iau la întrecere cu cei mai de seamă ofițeri ai palatului, cu generalii imperiului care nu știu cum să-și mai risipească venitorile nu știam că trebuie să împart cu ei Bunurile care aparțin săracilor Nu știam că trebuie Să apar, să apar pe străzi Într-o trăsură măreață Trasă de cai falnici Și înconjurat de o ceată de lingușitori Pentru ca trecătorii Înștiințați mai din vreme de sosirea mea Să aibă timp să se dea La o parte din calea mea Ca la ivirea unui animal sălbatic Dacă am greșit Iertați-mă Dați-mă înapoi singurătății Lăsați-mă în seama lui Dumnezeu, care va ierta felul meu simplu. Înlocuiți-mă cu un om care să placă mulțimii. Încheia citatul. După ce și-a dat demisia de la conducerea Arhiepiscopiei Constantinopolului și din fruntea sinodului al doilea ecumenic, Sfântul Grigorie de Nazian scrie... Niciunul din muritor nu se poate slăvi ca pleca de aici nezdrobit de cruntele durere ale acestei vieți. Cu fiarele eu să trăiesc, căci ele sunt mai bune ca noi. Încheia citatul despre natura omenească, despre deșertăciunea și nesiguranța acestei vieți și despre sfârșitul obștesc. și trebuie să aibă ochii, ați necurmat, la marele preot, Evrei 4 cu 15, 7 cu 26, 12 cu 2 Și la episcopul sufletelor, Domnul Isus, 1 Petru 2 cu 25 Singurul care ne știe starea lăuntrică și care ne poate ajuta Diaconul Diacon înseamnă slujitor, în grecește diaconos la început, rolul diaconilor era administrativ, adică acela de a sluji la mese, faptele apostolilor 6, 1 la 6. Totuși, diaconii făceau și cealaltă slujbă de vestire a Evangheliei în măsura darului care îl primeau din partea Duhului Sfânt, de exemplu, Filip în faptele apostolilor 8, cu 26 la 40 și 21, cu 8. Nu toți diaconii aveau darul de evanghelist, dar toți îl puteau mărturisi pe Domnul Isus. În înțeles duhovnicesc, toți credincioșii sunt diaconi, paranteză, slujitori ai lui Dumnezeu. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Ioan 12:26. Diaconii erau și slujitorii fraților și ai lui Dumnezeu. Pentru slujba aceasta nu era nevoie numai de bărbați, ci și de femei, romani 16.1. Cine era ales ca diacon în înțelesul de a sluji fraților, era întărit prin punerea mâinilor la început de apostoli, mai târziu de ceata bătrânilor. Sfântul Ioan Gura de Aur, referitor la diaconi, scrie Diaconul în aceste vremuri, secolul al IV-lea, se îndeletnicea cu împărțirea pomenilor la săraci și cu paza bisericii. Încheia citatul din Predici despre statui, volumul 1, pagina 10. Preotul Acest cuvânt nu este amintit în primele două viacuri ale creștinismului în înțelesul de treaptă ierarhică. Termenul obișnuit pentru exprimarea noțiunii de preot în limba greacă este. Iereus. Acest cuvânt se întâlnește deseori în scrierile Noului Testament, atât ca denumirea preoților Vechiului Testament, cât și ca nume al preoților păgâni, iar în Evrei 5 cu 6 și 7 cu 15, etc. Domnul Isus este numit preot, paranteză cu literă mare, cu P mare și cu I mare, Iereus, și mare preot, cu litere mari, mare și preot. Paranteză cu literă mare Arhiereus Niciodată însă acest cuvânt Nu se întâlnește la creștini Ei evitau să dea numele Acesta slujitorilor din adunare Paranteză Iustin Moisescu Ierarhia bisericească În epoca apostolică Pagina 9 și 10 Numele slujitorilor era Diaconi, prezbiteri și episcopi Paranteză Iustin Moisescu Ierarhia bisericească în epoca apostolică Prezbiter înseamnă bătrân Mai înaintat în vârstă De obicei, conducătorii, paranteză, păstorii, adunării Erau aleși dintre cei mai înaintați în vârstă Aceasta nu era o regulă generală, paranteză, compară cu 1 Timotei 4 cu 12 Apostolii n-au purtat numele de preoți Paranteză, Justin Moisescu ierarhia bisericească în epoca apostolică. Cuvântul preot începe să intre în uz la creștini spre sfârșitul secolului al II-lea. Despre Irineu se spune că era preot al bisericii din Lion, paranteză Eusebiu de cezareia, istoria bisericească. Genadie, Patriarhul Constantinopolului secolul al V-lea, a dat un ordin ca nimeni să nu fie hirotonit preot dacă nu cunoaște toți psalmii pe de rost. Paranteză, Teodor Citețul, Istoria Bisericească, Cartea I. Sfântul Ioan Gură de Aur zice Sufletul preotului trebuie să fie mai curat decât razele soarelui pentru că Duhul Sfânt niciodată să nu-l lase nelocuit. Paranteză, traducere preotaristide despre preoție 6 cu 2, Craiova, 1941. Deci, Duhul Sfânt nu lucrează cu un vas murdar. Expresia nou-testamentală de presbiter, paranteză bătrân, a fost folosită până în secolul al IV-lea, când cuvântul preot i-a luat locul și când ierarhia și-a fixat poziția definitiv. Ciprian, 247, a fost ierotonit presbiter. Paranteză, Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volum 1 Prin canonul 11 al sinodului de la neo Cezareea, anii 314-315, se stabilește că preoții pot fi hirotonisiți începând cu vârsta de 30 de ani. Nicolae Colan, profesor de teologie, paranteză mai târziu episcop, criticând o traducere a Bibliei de către Nirvard Shlogy, Teolog catolic din Viena, scrie Presbiterosul grecesc îl traduce prin preot Dar de aici nu urmează că presbiterosul din textele biblice Ar însemna nici mai mult, nici mai puțin decât preot În accepția de astăzi a cuvântului El înseamnă, paranteză mai, bătrân Dacă biserica este chemată să tâlcuiască înțelesul scripturilor sfinte Să scoată din text învățături și să le formuleze într-un crez care să sintetizeze principii de orientare religioasă pentru și săi, traducătorul are cu totul altă chemare. El are să traducă cu cât mai multă precizie și claritate textul primitiv dintr-o limbă în alta. Atât. Dacă totuși mai are ceva de spus, o poate face în notele explicative. Însă nu se admit intercalări și lămuriri în text, mai ales când traducerea are pretenția caracterului științific. Încheia citatul din Revista Teologică numărul 46, pagina 106-109, Sibiu, 1992. În traducerea Sfântului Sinod 1968 și celelalte ediții care au urmat, cuvântul prezbiter e tradus cu preot. În plus, sunt adăugate la text cuvinte care nu sunt în original, paranteză. Vezi Ezechiel 9 cu 4, semnul crucii. Numai pentru a da textului o nuanță de credință ortodoxă. Oare ce înseamnă aceasta? Paranteză, vezi și 1 Petru 5 cu 5 și Apocalipsa 1 cu 6. Cine îl face pe om preot în Biserica Ortodoxă? Răspunsul, episcopul. Dacă preotul care a primit acest har Nu este vrednic Episcopul îl retrage Mitropolitul Antonie Plămădeală spune Episcopul care îi dă harul Paranteză unui preot Tot acela are dreptul să îl și ia Încheia citatul din îndrumătorul Biserice Sibio 1988 Deci omul face și el desface Aceasta e situația reală Într-un cult religios În Biserica lui Hristos însă Lucrurile stau cu totul altfel El, paranteză Hristos, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții Evangeliști, pe alții păstori și învățători Efeseni 4,11 Mădularele în trupul lui Hristos sunt date de Hristos Și darurile fiecărui mădular pentru slujba trupului sunt date tot de Hristos prin Duhul Sfânt un mădular nu poate exclude un alt mădular din trup și nici să ia darul. Chiar când un mădular se îmbolnăvește, nu este tăiat și aruncat, ci mădularele celelalte îl îngrijesc până se face sănătos. Cine vrea cu adevărat adevărul să citească și să creadă în cele scrise în Noul Testament și va fi mântuit. Existența unei caste sacerdotale în biserică, paranteză trupului Hristos, nu reiese din cele scrise în Noul Testament. Ceea ce se vede astăzi în anumite culte creștine este o rânduială care poartă pecetea iudaismului Vechiului Testament. Cei care au tradus cuvântul prezbiter cu preot au făcut lucrul acesta fie sub puterea unui interes ca să dea mai multă importanță acestui titlu, fie din neștiință. Oricum ar fi ei au stricat cuvântul lui Dumnezeu.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 Creștinii cu toții sunt preoți, 1 Petru 2 cu 5 și 9, Apocalipsa 1 cu 6, 5 cu 10, cuvânt, paranteză expresie, folosit și pentru preoții iudei și pentru preoții păgâni, faptele apostolilor 14 cu 13. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, «De unde vin tulburările, necazurile în biserică și faptul că turma lui Hristos nu găsește mângâiere?» De nicăieri decât din faptul că alegerea și primirea celor mari se face la întâmplare Oamenii nevrednici se aleg, iar cei buni se resping citat o din Despre preoție, pagine 64-68 Teologul ortodox preot Vasile Mihoc spune Termenul Iereus, preot, nu este folosit niciodată în Noul Testament Pentru desemnarea membrilor ierarhiei bisericești Primii creștini au dat preoților alte denumiri, încheia citatul, paranteză, Mitropolia Ardealului 1983, dreapta învățătură de credință a bisericii. Origen, vorbind despre preoție, scrie, nu știu oare că preoția este dată tuturor credincioșilor, adică întregii biserici a lui Dumnezeu? Ascultă ce spune Petru, voi sunteți neam ales, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit.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 deosebite de hainele comune celorlalți oameni, și să ai neapărat focul dumnezeiesc care este dat oamenilor de Dumnezeu. Paranteză Luca 12, 49 Căci dacă nu este aceasta, cine ne folosim de altul și contrariu acestui foc, adică acelui care se preface în înger de lumină, paranteză 2 Corinteni 11 cu 14, pătimim fără îndoială aceleași ca Nadab și Abihu. Altarul inimii în care se sfințește Hristos, 1 Petru 3 cu 15, și pe care fiecare creștin imitându-l își aduce jertfele sale spirituale, 1 Petru 2 5. Nu vreau să te miri că acest templu este deschis numai preoților, căci toți care sunt unși cu ungerea Sfântului Duh au fost făcuți preoți, precum zice Petru, către toată biserica, 1 Petru 2 cu 9. Deci, toți sunteți neampreoțesc și de aceea vă apropiați de cele sfinte. Dar și fiecare din noi are în sine jertfa consumării a arderii de tot și însuși aprinde jertfa sa pe altarul inimii ca să ardă totdeauna. Dacă eu voi renunța la toate pe care le posed și voi lua crucea mea ca să urmez pe Hristos, am adus jertfa arderii de tot la altarul lui Dumnezeu. Încheia citatul din Omilia noua, Selecta in Leviticum. Episcopul Episcop înseamnă priveghetor sau supraveghetor, paranteză în grecește episcopos. În lumea greacă acest termen era folosit în toate domeniile și profan și religios. Zeii grecilor, fiind socotiți ocrotitori ai oamenilor, ai cetăților ori ai popoarelor, erau numiți episcopi. De asemenea, bărbații de frunte dintr-un stat sau căpetenile unei cetăți erau numiți episcopi. Mai mari templelor se numeau tot episcopi. În Noul Testament întâlnim acest termen la bătrânii care supravegheau o adunare creștină. Niciodată însă nu se întâlnește cu înțelesul restrâns pe care îl are astăzi. Paranteză Iustin Moisescu, ierarh. Hia bisericească în epoca apostolică, pagina 51 Într-o adunare puteau fi mai mulți episcopi și mai mulți diaconi, filipeni 1 cu 1 Termenii episcop și presbiter se confundau Chiar Ieronim și Ioan Gurădeaur vorbesc despre presbiter și episcopi Ca nefiind nicio deosebire de rang între ei Toate formele și organele vieții bisericești au evoluat dezvoltându-se și mulțindu-se era firesc să se dezvolte și Constituția, adică organizarea dată de ei, paranteză, cei ce aveau aceste ranguri, bisericii, în sensul episcopatului monarhic. Încheia citatul din Istoria Bisericii Universale, volumul 1. 1. Sfânta Scriptură nu amintește numele vreunui episcop, ci numai tradiția amintește mai târziu pe Iacov. Paranteză: Istoria Bisericii Universale, Volumul 1. În secole 2-3, episcopul avea diferite nume: supraveghetor, întâi stătător, liturghisitor. Fiecare episcop avea competențe numai în biserica sa. Paranteză: Istoria Bisericii Universale, Volumul 1. Fiindcă avea în supravegherea sa numai o biserică. Eusebiu de Cezarea zice despre Ipolit că era. Episcopul unei biserici oarecare, paranteză Farar, Viața și opera sfinților părinți volumul 1, iar Grigorie de Neo-Cezarea paranteză numit Taumaturgul, a fost episcop numai peste 17 oameni, paranteză Farar, Viața și opera sfinților părinți volumul 1. Mai târziu episcopul a devenit supravegătorul unui oraș. Episcopii de la sate se numeau Horepiscopi, paranteză, episcop de țară. În primele trei secole episcopii erau aleși de popor. Alegerea episcopilor nu se făcea de regulă după la noului testament, paranteză, vezi 1 Timotei 3 cu 2 la 4, Tit 1 cu 7, ci după alte criterii, bogăție, neam ales, știință, dacă era pe placul conducerii statului, etc. Despre Ciprian se spune că a fost ales episcop numai pentru faptul că era om cu suprafață, în ghilimele: Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, Volumul 1. E drept, Ciprian a fost și credincios, dar asta din întâmplare mai mult. Împăratul Justinian a dispus ca la alegeri să participe din popor personalități distinse care, împreună cu clerul cetății respective, să desemneze trei candidați, dintre care Mitropolitul și episcopii alegeau unul. Paranteză: Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Deci, poporul a fost înlăturat treptat de la alegeri, și episcopul era ales numai de persoane nobile, de cler și împărat. Așa este și astăzi. La alegerea episcopului, poporul nu este invitat. Vrea nu vrea poporul, episcopul se pune în frunte. Referitor la importanța dată episcopului, Evagrie scrie Atât de departe s-a mers cu înălțarea rangului de episcop încât un episcop era numit Mirele Bisericii Încheia citatul Istoria Bisericii Cartea 2, capitolul 8 În scrierile creștine de la sfârșitul secolului I și începutul secolului al ii membrii clerului bisericesc din cele mai vechi comunități creștine sunt numiți când episcopi, când prezbiteri, paranteză preot profesor Dr. Ene Braniște, liturgica generală, București 1985 La români, pentru cuvântul grecesc episcop s-a folosit multă vreme cuvântul slavon vlădică, care înseamnă stăpân Foarte multe cuvinte din limbajul român-ortodox sunt de origine slavonă utrenie, vecernie maslu, stareț etc. La început episcopii aveau neveste, paranteză Eusebiu de Cezarea, istoria bisericească. Eusebiu de Cezarea în istoria lui zice Un bătrân numit Cheremon, episcop de Nil, fugind cu femeia sa pe un munte din Arabia, paranteză pe vremea persecuțiilor, n-a venit în și frații noștri nu l-au putut găsi niciodată. Încheia citatul. Iar Socrate scolasticul spune că episcopul Spiridon al Ciprului, secolul al IV-lea, era căstorit și avea o fică cu numele Irina, paranteză, Socratescolastic, cu istoria bisericească. Obiceiul că episcopul se despartă de nevastă datează din secolul al IV-lea. La sinodul din Elvira, paranteză Spania, pe la anii 3306, s-a decretat legea celibatului la episcopi, preoți și diaconi, paranteză canonul 33. În biserica răsăriteană s-a introdus mai târziu acest obicei, dar numai pentru episcopi. Paranteză Farar, Viața și opera sfinților părinți, volumul 2. Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii universală, volumul 2. Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Papa Grigore al vii lea Hildebrand, Hildebrand, a introdus celibatul obligatoriu la preoți împotriva canoanelor sinodului 1 ecumenic și mai ales împotriva canoanelor sinodului al VI ecumenic, care condamnă chiar celibatul la preoți și diaconi. Paranteză ortodoxia decembrie 1963. Sfântul Grigorie de Nisa a fost căsătorit. Paranteză studii teologice 1957. În epistola 1 Timotei 4 cu 14 se spune că prezbiterii și-au pus mâinile peste Timotei. Despre Timotei se spune că ar fi fost episcop. Cum poate un presbiter să hirotonisească un episcop? Un lucru este sigur și adevărat. Nici prezbiterii nu erau preoți și nici Timotei episcop în felul celor de astăzi. Despre titlurile date episcopilor au fost multe discuții. Profesor dr. Ion Bria în Noul Testament, titlul de episcop se întâlnește de cinci ori. Faptele Apostolului 20-28, Filipeni 1-1, 1 Timotei 3-2, Tit 1-7, 1 Petru 2-25. În terminologia din epoca apostolică, aceleiași funcții se dădeau mai multe denumiri. În două locuri tipice, termenii episcop și prezbiter, se aplică aceleiași trepte. Faptele Apostolului 20 cu 17 și 28, tit 1 cu 5 și cu 7, încheia citatul din Dicționar de Teologie Ortodoxă, București 1981, Editura Institutului Biblic și de misiunea Bisericii Ortodoxe Române București. În primele zile ale creștinismului, fiecare comunitate era condusă de un grup de prezbiteri despre existența căror avem mărturii atât în Ierusalim, Faptele Apostol 15 cu 2, cât și în afara Ierusalimului, faptele apostolilor 14 cu 23 și 20 cu 17, titl 1 cu 5. Preo doctor Ioan Mircea, termenul de episcop se confunda cu cel de presbiter. Lucrul acesta se vede clar din faptele apostolilor 20 cu 28 și mai ales din filipeni 1 cu 1. Încheia citatul Dicționar al Noului Testament, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă Română, București 1984. Preot asistent Mihoc, termenul episcopos nu apare niciodată în Noul Testament cu sensul restrâns de astăzi. Încheia citatul Mitropolia Ardealului 1983. Socrate scolasticul în istoria sa scrie. Acei care sunt prea zeloși pentru religia noastră mă vor critica, poate, pentru că n-am dat episcopilor titlul de preasfinți sau prea iubiți de Dumnezeu. Încheia citatul din Socrate Scolasticul Istoria Bisericii. Sfântul Ciprian scrie, Niciunul din noi n-a fost pus episcop al episcopilor și nu pretinde a obliga pe colegii să i se supune prin o teroare tiranică. Revista Teologică 113 Sibiu 1910 Sfântul Ioan Gură de Aur spune În vechime prezbiterii se numeau episcopi și diaconi ai Lui Hristos, precum și episcopii se numeau prezbiteri. De aici vine și că și astăzi mulți episcopi scriind, zic, împreună cu prezbiterii și cu diaconii. Dar mai încoace cu trecerea timpului s-a dat fiecăruia din aceștia numele său propriu, Episcop, prezbiter, diacon. Încheia citatul din comentarii la epistola către Filipeni, Omilia II, București, 1903. Sfântul Ioan Gură de Aur zice. Pe atunci nu era vreo deosebire de nume, căci și episcopul se numea diacon și prezbiter. Paranteză, comentarii la epistola către Filipeni, Omilia II, București, 1903. Mitropolitul. Mitropoliți se numeau începând cu secolul al IV-lea episcopii celor trei metropole, Roma, Alexandria și Antiochia. Paranteză, numele de Mitropolit vine de la cuvântul metropolă. Mitropolitul era căpetenia episcopilor din întreaga provincie. Numele lui trebuia pomenit de toți episcopii parhiei la serviciile divine. Paranteză, ca și astăzi. Paranteză, Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Parohia. Numele de parohie vine de la grecescu sau parichie și înseamnă colonie de străini. Parohie se numește adunarea sau biserica de la sat față de biserica centrală din orașul episcopului, paranteză episcopia. Numele l-a primit datorită situației creștinilor, paranteză de la început, care trăiau ca străini în mijlocul lumii păgâne. Paranteză Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Protopopia Protopopia a luat ființă în secolul al IV-lea, tot în secolul IV au mai luat ființă anumite funcții pe lângă episcop și anume singheli, consilieri, economi, avocați, însărcinați cu afaceri, etc. Numărul funcțiilor și funcționarilor devenise atât de mare într-un timp încât unii împărați, paranteză Teodosia al II-lea, au fost siliți să dea ordini pentru limitarea acestora. Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Patriarhia a luat ființă în secolul 6 la Constantinopole, paranteză Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Patriarhia este o organizație bisericească-ortodoxă autocefală, condusă de un patriarh. Patriarhia este sediu central al acestei organizații bisericești. Biserica centrală a unei patriarhie este numită Patriarhie. Patriarhul este persoana care deține rangul acesta și este cel mai înalt rang în ierarhia unora dintre bisericile ortodoxe autocefale. Monahismul, monah, paranteză singur, singuratic, de la monos, cuvânt grecesc și înseamnă solitar. Paranteze Iusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2. În Dicționarul explicativ al limbii române, echivalentul este Călugăr. Monahismul datează la sfârșitul secolului 3 și începutul secolului 4. Întemeitorul Monahismului este Antonie cel Mare, născut în anul 251 în Egiptul de Sus, împreună cu Pahomie. Sfântul Atanasie cel Mare spune despre Sfântul Antonie cel Mare că ducea o viață aspră, nespălându-și niciodată trupul de râp, nici picioarele și nici băgându-le vreodată în apă decât atunci când era nevoit. Paranteză viața Sfântului Antonie, Mircea Eliade scrie murdăria corpului, la paraziților, zdrențele, bolile dezgustătoare, paranteză, lepră, lupus, râie, etc., sunt recomandate de foarte multe tehnici ascetice. Numai după ce a realizat această intuiție pesimistă a lumii, ascetul dobândește indiferența și placiditatea care îl fac să privească cu aceeași ochi o bucată de aur ca și o bucată de pământ, o bucată de carne de la măcelar ca și o pulpă vie de femeie, încheia citatul din fragmentariu în București, 1990. Mănăstirea. Mănăstire sau monastire înseamnă casă de monahi, paranteză, casă de călugări, casa singuraticilor. Referitor la mănăstire, dicționarul explicativ al limbii române consemnează instituția religioasă cuprinzând o biserică și mai multe chilii, unde trăiesc potrivit unor reguli de viață austere și izolați de lume, călugări și călugărițe. Cuvântul mănăstire este de origine greacă, compus din cuvintele monos și staris, însemnând loc singuratic, paranteză locuință de monahi, izolată. Așa s-au numit la început colibele anahoreților singuratici, iar colonia lor s-a numit lavră de la la urai, cuvânt tot de origine greacă însemnând sat sau cătun. Mai târziu s-au zidit mănăstiri numite Kinovi, de la grecescu cenobii însemnând staul. Adevărații ucenici ai Domnului Hristos nu stau izolați de oameni ci merg și propovăduiesc Evanghelia. Mănăstirile nu sunt arătate în orânduirea noului legământ. Sfinții apostoli n-au lăsat scris despre așa ceva. Chinovia. Chinovia înseamnă casă pentru viață de obște, adică mănăstire în care călugării sau călugărițele au o viață organizată în comun. Schitul, schit este numele dat unei mănăstiri așezată în pustiu. Acest cuvânt vine de la pustia schit din Egiptul de jos, unde măcar e cel mare a trăit retras din mijlocul lumii. Schit mai înseamnă casă de așceți. Paranteză, ascetismul este o concepție religioasă sau morală care preconizează un mod de viață extrem de auster, restrângerea la maximul a satisfacerii trebuințelor materiale, etc. Călugărul Călugăr înseamnă bătrân bun și provine de la grecescu kalugeros. Călugări se numeau monahii din pustie. Ei trăiau viața în curăție sufletească, neglijând aproape total curățenia trupului. Istoria bisericească Ava Filimon scrie Țineți înfățișarea neîngrijită, haina pătată și smerită, glasul netocmit. Filocalia 4. Eva Monahul scrie În secolul IV viața unor călugări era așa de aspră, încât au renunțat la hran omenească, mâncând iarbă ca vitele, iar când vedeau oameni, fugeau, ascunzându-se în crăpăturile stâncilor. Istoria bisericească, cartea i -a. Iosif Tra Gheorghean Tradus, Mitropolit Primat, 1899 Câtă deosebire între cuvintele Domnului Iisus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, Marcu 16 cu 15 și felul de lucru al acestor oameni. În apus au înființat multe ordine călugărești. Dominicanii și-au origina de la Dominic. Acest ordin avea misiunea de a aduce pe eretici în ghilimele în biserică. Este un ordin călugăresc-catolic întemeiat în Franța la începutul secolului al XIII-lea. Franciscanii era urmașa lui Francisc din Assisi. Este un ordin călugăresc-catolic întemeiat la începutul secolului al XIII-lea. Iezuiții erau călugării din ordinul Societas Iesu paranteză Societatea lui Iisus) al cărui întemeietor este călugărul spaniol Ignațiu de Loyola, născut în anul 1491 și mort în anul 1551. Membrii acestui ordin călugăresc catolic combăteau reforma și militau pentru întărirea puterii papale. O caracteristică a acestui ordin călugăresc este că șeful societății este generalul ales pe viață, care conduce militărește și căruia membrii trebuie să-i se supună. Arhimandritul. Arhimandrit înseamnă mai marele staulului, adică al mănăstirii, comparată cu staulul, staulul pentru oi. Cuvântul arhimandrit se trage din egipteanul mandra, întâlmăcire, staul de oi. Arhimandrit este titlul dat starețului unei mănăstiri mari, sau unor călugări care au o slujbă înaltă pe lângă episcopie. Sihastrul. Sihastru înseamnă viețuitor în liniște. Cuvântul Sihastru provine din Isihastis, din neo greacă și, se numeș și numește un om care trăiește retras de lume în post și rugăciune. Egumenul. I igumen, paranteză Egumen, provine din cuvântul neogrecesc Igumenos și înseamnă conducător persoană, paranteză călugăr sau călugăriță, care conduceau o mănăstire, paranteză stareț. Teologul, teolog în grecește, teologus, acest cuvânt a devenit un titlu dat celor care se ocupă cu studierea Sfintei Scripturi și a chestiunilor religioase abia în anul 1215, la sinodul al patrulea din Lateran. Biserica din capitală trebuia să aibă un teolog, ca el să predea preoților și altora înțelesul sfintei scripturi. Paranteză Lopuhin, comentariu la Evanghelia după Matei. Tunderea părului. Tunderea părului din creștetul capului la clericii romani, paranteză Biserica Catolică, datează cam din secolul al 5-lea sau al 6-lea. Această tundere se numea tonsura Petri. Căci după o tradiție, apostolul Petru ar fi fost bat jocorit de păgânii din Antiohia, răzându-i barba și crește-tu capului. Alte tunderi sunt tonsura Pauli și tonsura Ioanis, adică acești apostoli ar fi avut capul pleșuv în față.